Gure nahia, erakotzi nahi dugula, gure nahi sakona. Zein da? Libre izateko. Libre izateko, eta danok bat egiteko. Euskal Herri bakarra. Zazpioialak, esan dugu. Eta lehenengo herri sentitu. Herri, bezala sentitu guztiok. Eta nahi duguna, gero. Erabaki, gauk. Ez besteek. Hele, bizi eraiki behar da, arri bakarro hori eiparraldean eh, ez dakit nolako stopoak sortuko den, eta nolako indarra sortuko den. Baina maila desberdinak ikusten da Katalunian eh, aski ongi bidi eh, entzinatu dide hori eh, montatzeko, eh, eskuali harrian, pisko haine ustez, eh, esku dago aparte, pixkabar gelditua dela, gen dinamika, eta hori salbatu behar dela. Bueno, bere ala da, josten dugun zerbait, eta joste hori da gehiago simbolizatzeko azkarra dena edo, azken finean, harremanak eh, jostea, sarea jostea, lana elkarlana, ola eginen baitugu gure herrian gauza gehienak egin diren bezala eh? lortuko dugula ditugun helburuak